Du lytter til det tomme magasin. God aften og velkommen til Ansigt. Til Ansigt, programmet hvor jeg, Tom Krog, debatterer med ugens mest aktuelle debatør om den mest aktuelle debat. I denne uge har jeg besøg af Leo Hornshøj, der jo efterhånden er berømt og berygtet for at have stillet spørgsmålet. Fylder priden for meget? Har det taget overhånd, og skal man stoppe, mens lejen er god? Velkommen til Leo. Ja tak, jo tak. Så er der jo et sted, man er velkommen, ikke? Tak for at sige velkommen, ikke? Så er der et enkelt sted, man er velkommen efterhånden. Okay, but, but then, uh, hvordan skal vi forstå det? Hvordan skal det forstås? Lige? Det skal forstås på den måde, at man altså, man kan jo nærmest ikke komme frem i gadebilledet længere, som heteroseksuel mand, uden at blive svinet til, af en eller anden fucking sva høj bø bølle, øh, som er homoseksuel, og som er sur over, at jeg ikke lige ved, om han er L eller G eller B eller T, eller hvad det nu er, de er. Okay, så... Så Leo, hvad er det, du ønsker, der skal, der skal ske? Skal Pride'en forsvinde? Hvad er, det, du, hvad er det, du vil? Nej, den behøver ikke forsvinde. Men jeg vil have min egen parade. Hvis de får en parade, så skal jeg også have en parade, hvor jeg kan vise min heteroseksualitet, og hvad den ligesom har at byde på, og hvad jeg tænder på. Og, og, og så skal alle også kigge på det. Og smile og vinke og hylde mig. Og den slags sex, som jeg kan lide. Og så kan jeg med altid, som et flag i ansigtet. Okay, så... Så din intention er ikke at fjerne Pride? Nej. Du vil bare gerne have din egen parade? Ja. Så, yeah. så, så du føler dig lige så inkluderet, eller hvad? Præcis. Okay, og, og hvad skal der så være i din parade, øh, din hvide heteroseksuelle parade? Er det bare, er det bare mænd og kvinder? Der... der er ikke nogen kvinder med. Det er kun mænd, og vi har tre vogne. Okay, det, det lyder som om, du har tænkt en del over... Tre vogne, kun mænd, og på den første vogne, der står vi selv i. Og det er hårdt, så vi gør det i bare overkrop. Vi slår søm i med bare kasse, stor søm, så vi bare bruh, banker i bunden med ét slag, og så har vi styrkonkurrence i minden, står og kigger på hinanden, uh, slår søm i, gøs! Ja, ja, ja, okay. Det, det er vogn 1 på paraden, så. Du sagde 3-vogne, hvad med vogn 2? Ja, vogn 2 kommer efter vogn 1, mand. vogn 2, der ser vi brænde. Store, hårde stammer, ser vi over med motorsaver. Og så sveder vi. Svider vi, så vi har kun underbukser på. Fordi vi har det også varmt efter alt det med søm, og stiger konkurrencen. Og så står der bare over overalt, og det løber ned og kender. Og får det ud i Okay, og, og vogn nummer tre så? Vogn nummer tre, øh, det er afslapningsvognen. Nu er vi knoklet med søm og save, så vi sveder. Så vognen tre, der ligger vi simpelthen bare lige og svæler af. Okay, det lyder lidt kedeligt. Leo. Men der er rigtig mange, øh, på de to foregående vogne, skal man huske på, der er rigtig mange mennesker med, mm. Øh, mm. så der er simpelthen ikke siddepladser til alle, så vi ligger oven på hinanden, svedende i boks shorts, som mød, okay. en stor bunke, og stønder og bruster. Er det hele, ikke? Og så sveder vi på hinanden, og der er drinks. Okay, Leo. <coughs> Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor du vil have din øh, egen parade af utaldige årsager, men specielt fordi det, du beskriver nu, din parade, øh Altså, det tror jeg gerne, du må lave til Copenhagen Pride, hvis du vil. Siger du, jeg er bøsse? Nej, nej, nej, jeg vil, hel... nej, jeg vil heller ikke sige bøsse. Jeg tror, at jeg vil bruge ordet homoseksuel, eller måske biseksuel, eller... Jeg tænder sgu ikke på insekter, mand. Fuck det her! Fuck det her interview! Fuck det her interview! Prøv, nu, går jeg ud i min lyserøde fjerde ikke også? Og så tager jeg den tilbage til Hedehuset hvor folk er rigtig så Det af! Det tomme magasin. Er du en af de mange mennesker, der er flyttet fra Storbyen ud på landet? Men nu oplever at du ikke kan sove, fordi der simpelthen er for stille. Så prøv City Sleeping Sounds Volume 1. Og drøm dig tilbage til byens puls. På City Sleeping Sounds Volume 1 får du alle klassikerne. Ja, som at være tilbage på Stenbroen. Bestil City Sleeping Sounds Volume 1 netop nu og få bonusalbummet Nabo der holder fest med i købet. City Sleeping Sounds Volume 1 med bonusalbummet Nabo der holder fest til dig, der savner din usammenhængende, usunde søvn for de gode gamle dage. Godnat, kl. 23, og nu skal der hænges hylder op. Det Tom magasin præsenterer sådan fører du en samtale med en rigtig knudemand. Hey! Hvad så, mand? Fodbold. Mm. Ja, bajer, ikke? Og kæft, det er mm. oh, ja, mand. Hårdt arbejde, ikke? Hårdt arbejde. Mm. Store muskler, var, Store muskler. Ej, mm. mand. Sommer, ikke? Bøffer på grillen. Bøffer på grillen. Mums. Mm -mm. <laughs> oh, kvinder du, kvinder. Mamma, ah, Ja, ikke? Det pletter. Mm. For helvede, mand, ikke? Altså, kæft, mand, ingen EU, for fan, mand. Mm. EU, ing. Mm. Ej, og unge mennesker. Unge mennesker, altså. Unge mennesker. Mm. mm. Det træning, er det, er det valgnød? Mm. Mm. God snak. du, du er på ikke ind til mine følelser. Om, nej, nej. Med magasin. Og nu skal vi byde velkommen til Sasha, som har lidt af en historie at fortælle. Ja, det der sker, det er, jeg vågnede sidste uge efter at have såret helt vildt dårligt. Jeg havde sveder, jeg havde sveder, jeg havde drømt om alt mærkeligt. Jeg drømte om, med traktorer med fødder, der dansede salsa og trolde og sådan noget, og så vågnede jeg. Og så opdagede jeg, min hud, den er blevet til broccoli. Altså din hud? er blevet til broccoli. Ja, min hud er blevet til broccoli. Så har du kraft med gåde over min lorte nu, Ah, Det kan jeg da godt se. Puh, ad. Nej. Børn, øh, ja. ja, prøv at. Men det. det men det skal vi have meget mere om, efter vi lige har hilst på øh, vores anden gæst, som er Markus, øh, der har oprettet verdens største kanin. Øhm, jeg har måske lige hadet det. Der vil være så meget broccoli i studiet. Jeg tror, det er lidt smart, med, at man har sådan en lille. Hey, hey, fucking lige nu. Kom ud! Hvad du skal sælge? Du skal sælge kikset med mig, du! Hey, hey! Hey! Hey! Jeg kan ikke holde, jeg kan ikke holde Fuck du skal ikke nemmere din kaninsvin! Du skal ikke! Så, så kan man din lille kanima, hva? Fuck dig! Føj, du skal finde mink af min broccolihud, mand! Jeg er kræftet! Fuck, jeg yeah, lort, mand! Jeg er kræftet min ude, mand! Ja. Okay, min fejl. Man skal nok ikke uh, lægne et program op med en kæmpe kanin og en kvinde med broccolihud samme dag. Er det en Mmm, du lytter til det tomme magasin, ja. Yeah.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 Ja, tak skal du have. Boris, <coughs> fortæl mig lige en gang. Hvordan bliver man den mest prankede mand i verden? Altså, de, ja, vi skal være helt altså ved jeg ved det ikke rigtigt. Altså, du, må, du må spørge mine venner, altså spørge min familie, om, øh, altså, som jeg plejer at sige, det er jo det er for helvede, det er jo ikke mig, der er sjov. Altså, det, det er dem, der er sjov, Det er dem, der hele tiden finder på et eller andet nyt og skørt, som jeg skal udsættes for, helt ærligt. Jeg ved ikke, hvor de får det fra. Jeg ved simpelthen ikke, hvor de får det fra. Okay, men kan du så prøve at tage os uh, igennem sådan en helt almindelig dag for dig? Hvornår, hvornår starter pranksene? Hvornår stopper de? Hvad er det for nogen? Jamen altså, de, de, de, de stopper aldrig. Altså, det er bare konstant pranks. Det er bare pænk, pænk, ping. pænk, tiden ind i hovedet på mig. Altså, det, det er fra, jeg står op til at gå i seng. Så er det pranks. Pranks. Okay, mit blæ. Kan I det aldrig for meget pranks? <coughs> bliver det aldrig for meget, får du aldrig brug for en pause for Nej, øh... okay. Okay, hvad er det derovre? Hvad er det derovre? Det var jeg har slet ikke på. Hvad fuck er det der? Hvad? Hvem er stillet der? Hvem har stillet den der? Jeg på. Hvad er det derovre? Hvad, der? hvad, der? hvad, der? hvad, der hvad mener du? Den der skål kaffe, der står lige foran mig. Har du synes, Har du har du lige kaffet mig i skridtet? Er det det? skal jeg kaffe i skridtet eller hvad? Nej. Er det, det. det Nej, den er bare til at drikke det. Du skal ikke ah! Lige på pikken, mand! Årh, oh, det kommer til at svige senere! Ej, mand! Det var, bare, det var helt frisk, den kaffe! <laughs> Fuck mig, grineren, mand! Så er der bare kaffe fra, om jeg lige på penge! Hvorfor gjorde du det? Det var bare en prank! Det var bare en prank! Det var bare roligt! Jeg kan godt tage det! Jeg men, godt det. Men det var ikke prank. Det var bare en dejlig kop kaffe. Det Ej, nu stopper I! Er det et skål med salt, du har det derovre? Er det salt, der er over? Er ja. det salt, der er den her skold? Jamen, du skal ikke... Skal jeg have det her salt ned i min blødende skoldhedpenis, eller hvad? Nej, skal jeg Nej. Fuck I er herinde, men fuck I det her Alle jer lavede program, I fucking griner. Fuck, er fucking grineren Fuck var det sjovt, men når de troede det var særligt sjovt ne nej, Arr! nej, nej, nej, nej Fuck det gør ondt, man Fuck hvor grineren Ej, Boris, Boris, Boris, stop, stop, stop, stop der er, der er ikke nogen, jeg har ikke planlagt nogen pranks Jeg ved slet ikke, jeg kan slet ikke lave pranks Men du vil lige godt at lige stop med at skade dig selv i Slap af, det er bare pranks Nej. Pranks? Er det sjovt det hele jo? Nej, Det bløder lidt. Det er fint. Boris, det ikke pranks. Det er bare dig, der gør fuldstændig vanvittig og ser ud til at være meget smertefulde ting. Og jeg vil virkelig gerne have, du stopper. What?! Prøv her. Hvem har lagt det? Prøv lige at se hernede? Prøv her at Hvem har lagt den her hæfteklammaskine i den her skuffe? Helt hernede ved gulvet, hvor I lige vidste under skrivebordet, hvor I vidste, at jeg ville finde den? Hvad der sker? Skal jeg? Nej Fuck! Hvor gør vi Jeg kan ikke se! Jeg Så... kan ikke se! Jeg kan slet ikke se! Selvfølgelig kan jeg ikke se! Du, du... Arr. Du har det. Du har lige haft din i dine øgne fast. Arr. Du Jesus fucking Christ, man! Arr. Vi skal have i en ambulance inden det bliver værre. Hallo? Hey! Giv det værre! Nej, ikke... Okay, skal der ske flere ting? Nej, nej. Ikke... Vær i det bliver ikke værre. Det var ikke det, jeg mente. Det er, der er ikke mere nu, Boss. Okay, okay, så den her prison chef Jeg har lavet plastikskæen fra min kaffe, uh... og så nogle nej, jeg har reddet min termiske skræg, Det skal jeg mig ignorere, eller hvad? Ja! Nej, det er Bbn, jeg kender altså godt. Du, jeg skal dolkes i hans ansigt. Jeg skal dolkes i ansigt, og ved du hvad? Jeg kan faktisk godt se det sjove i det. Please lad være, der er sal i ansigtet! tækker. Så døde All right. jamen tak til. Boris Klingenberg er Danmarks, <coughs> Danmarks mest prankede mand. Vi ses i næste uge, hvor vi forsøger Anders Blikfeldt fra Big Fat Snake. Hej, min navn er Bjerre Thomasson, og jeg er Danmarks, måske Mælkevejens, bedste barber. Jeg ved alt om skæg. De ved, hvilket det er, at det kan dække, hvor grim en mand men i virkeligheden er. Skæg til mænd er som makeup til kvinder. Det tager lige det værste. Hvis du for eksempel er en af de mænd, der er født uden en hage, så lad skægget stå, gerne, ja, halvt års tid, så du får en dusk. Og så går vi ned til bjerget, så skal jeg save der en skægpæk, der passer lige til de lille grimme ansigt, så alle går forbi dig og tænker, hold da op, der går en rigtig mand der med en, med en umiddelbart helt almindelig hage så er du tykker usund og kraftig med en dejlig rødmosede, men for 20 lei. Det eneste, du mangler det er et skormansskæg og en ternet skorte. Når du først har det på, så er der ikke nogen der kigger på dig og tænker, Øh, han har jo allerede ben i graven, han der." Du kan spangulere direkte igennem i København igen, og de eneste mennesker der vil stoppe dig, det er dem der vil søge råd til, hvor den nærmeste craft beer bar ligger eller kødbyen eller et eller andet pis. Ja, sidst men ikke mindst, så er jeg også en opfordring til alle mænd der døjer med skæg, at Hold jer væk. Fy! For han det er klamt. Vast dit skæg, red det, plej det, så det ikke drysser. Få ned en butik. Du lytter til Nattevagten. så I kan lige få en forsmag på det. Hvad er det, der er, der er, der er, er, der er, der er, Yes! Så det er kronisk glasspilleri, og det, gør, det bliver ikke så dyrt. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.